بل براتی من ملت غیر الاسلام دیده کی یو دانس خدا یو بلنس خدا بلنس خدا دیده کی دا سیدہ باو ما جاء بالحلپی بل براتی غير بی ملتن غیر الاسلام با ترجمت الباب کی دو جز علی او دا حدیثونه د غیس ر ډیر مناسبت خوړې دي ترجمه تل سر سره ډیر خ... مناسبت نه خوړي د پاکی دي باب د په ویان د احس کی, دی... کی چراغ دي فقسمتي پر برئات سره چې زبر اسلام نه مریما او اج قسم سو خوړي په ملت سوا د ملت الاسلام غان کې د باب کې دوه حدیث لري دا ول حدیث ددغي نصخي دترجمه دیم جو سره تعلق ساتي چې منح علی باب ملت دین غیر ملت الاسلام کاذی باندې بچو قسمه خورو یو دین بغیر د ملت اسلام نه پد روزنه د دې څه لکه چې ویلې دې وخت څنګه سورتی لیکدا سیوي کدا کار شوي وي زوب يهودي یما یا دا کمې شوي نو زوب دا اسلام شپه ملت چې غیر د ملت اسلام نه نه دا شو د حلم نو په هو کما قال نو ميري سلامو دې دې سي له او چا چې ځان قتل کوپ لوشینو عذاب ورکوله شي کور ز او نشته پسړي باندې نظر پا وسه کې چې دې مالک نه ریباب کې دریم حديث دارا دغ نسخي د اولي جوسر تعلق ساتي من حلق فقال اني بريء من الاسلام چا چې قسم وکړون وې چې زه بريئم د اسلام نه ف ان کان كاذبا هو كما قال نو کده درو جنون دي سي دي چې له څنګه ویلي اسلام نه لاړوه وین كان صادق فلن يرجى الاسلام السالم او كه صادق او به اسلام ته روغ نه راځي نو اغه ترجمه الباب چره اغه ډیر مناسب دي حدیثو سره د تعلق ساتي کړه جي بوخاري کی کم ترجمه الباب دي هم دې سره تعلق ساتي من حلفا بملة سوى الاسلام من حلف بملة سوى الاسلام هذا الفاظ راضي اما ما سالة صدق جو صدق داس قسم اخرى قد اكار دس شوئي نزبه يهودية او اكار شوئي یا داس نصنګ بریوان قسم منا قد کی کنا ده اناق وحنا بلي او قنزباني پر دوونو صورتو کی قسم منا قد نکوهتی رشی زمانے داسی قسم درو در جن غړلهونی یمین غموز شو اوک ایندو وخت یوه لري نه ده مناقده کړی امام مالک او امام شافعی پر قنزبانی پر دوونو صورتو کی قسم نمونه قد کی ګر چړای ګناګار ده او کمت ترجمه مطلب چې زمنګ استاد پر اس خو کړه مداري باندې دادا باو ما جا بالحل بي باو دې بابا یا نه چې راغلي په قسم کې براءة فبراءة سن من ملت غير الاسلام ده ملتنا چې غیر د اسلام ریوه تصویر داسی جوړي چې کدا کار دسی شوي زبر يهودیت نبی زاره حدیث وعید غدی کینی چا حدیث وعید راغ در مسلمان د یهودیت نه نه بيزارا نه سترنه نه نه بيزارا بل ملتنا حدیث کلتی وعید راغ نه حدیث وحی تعلق نه ساکی پره وجه تاسو ویلی شو چې اگر اوس خړې رسېری کم کی دو جوز علی وای باب الرجل يحلبو اللا يتعدم فباز نسخوك دی اللا يعتدم اغنصح سهيدا اعنی موافق القياس عودان اسخان لسرفی قانونس موافقت نخوری مخاری کیم دی اذا حلف اللا يعتدم شو سڑای قسم مخرجی زبان ترکاری اې دام ستوي چې دا شیخانو په نیسباني اې دام وې مایست به به بهل خبز اغه شی چې په رټه رنګ کولې شي اې زه اختلط به کله د رټه دې سره خلط شي مقصره د ریچ اغه تابې متبو نې متبو رټه دا د ترکاری د تابې ک سرکښه تیل شو وغه وړانده دا حالت مستقيلانه کوي د امام محمد سي پنيزه او دغره امام صلاح صد قولم دي مايوک العلوم على خوف غالبا کم شې چې د روټه سره غالبا قرالې کیږي برحال دېو مسلک همداش وو کم سیز مستقيلانه قرالې کوي نو په یوه باندې اطلاق دي دیو جنہ میوی چې د نو خلا مستقلا نو خوځیتې دا ای دام نه البته کپه علاقه کی دا سی عرب جوړشي چې او رټې د ویې سهوریت یا غا رټې د انډي سره خوړی یا انډا پخکی نبی ادرهم ای دام دې زکه مناد ایمان او عرف لباب ایتکه کوم حدیث مسند پرووړې ده صحابیو یې مال迭代و نبی رسول سلام چکه هو دا کجرہ پروټۍ باندې او یې وې داتر کاری دې من ده ضرورت پوه کجرین عمر تر کاری کار پرسته کیږي او ده خبره تاسو چوکې چې کجرہ دا مستقرن کول لګي او د عرب غيظهم کجرد او د پیغمبر علیه السلام <سؤال> په دې دام دا کوو چې دغه مزایق ذکر شو دا یې جواب مستکی هم په دې باندې د نو جواب د غیظاره چې دلته کې نبی علیه السلام شریف د خلقو زین کی دا خبر واچول چې ضرورت پوه کی هغه سز چې اې دامونه یې دام ګرځیدل د مقصد نه دي چې انده خېدا ته اعدام او ضرورت په ټیم کې اغسز اعدام نه رسګرځي ترجیح ورکې کې پایت ښارهي طرف ته استثناء باليمين لهديس كلاله كلى د يمين اطلاق ومحلوب عليه ونيږي کنه چې چا قسم غړاله يمين په شي باندې فقالو ان الله انه په هديس استثناء استثناء وکړه دنه چې سلام دا چې چا قسم غړلو په ان شاء الله یو سره چې متصلي نو دا, دا. سره چې سا چون لګادي سی یو یو له زمادي په الله قسم چې دا پلان کې سړې وو هم ان شاء الله म्हणजे ان شاء الله کی راشه نبی حانیس اه باو ما جافي نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام قسم کی راغلی ما كانت په سبانی بوان دې باب کې مستنيم سلور حديث ذکر کړل دي اول حديث کوم د ابن عمر د نه پاکیدار غلی اکثر بن ابی الاسلام قسم کھڑل نو ادی قسم چلا ومقلب القلوب لا ومقلب القلوب ادی بن بن ابی قسم کھڑل جنان حافظ ابن حجر رحمه الله ذکر کر لی جن ابی الاسلام پر قسم شینو قسم کھڑل دین رسول الفاظ یول لفظ والذی نفس اب ال قاسم بیری رسدیم حدیث کی رضی دما دی فقز القسمی کی نہ بس القاسم او نہ بس نبی علیہ السلام دا پلاس کیری مې په دې چې نبی علیہ السلام قسم کری نو کله راغی باول کی لا رولی الا والذي نفس ابي القاسم بیری کلم رضی ما والذي نفس محمد بیری او کله ایم رضی ایماء والذی نفسی بیدی ہی دس دویم نبی علیہ السلام قسمت خرون اللہ و مقلب القلوب دا لفظ دیم بیدی اللہ کی بازی ویدہ زائر دے او بازی پری کی نبی دا مضمونی سابق دا چکمہ کی کلام کی با کچاس بھی خبری کا چابه څه خبره او پیغمبر جلال دغه مقلي والقلب قسم حرم پاغه ذات چې زونه اړای او دریم لفظي والله چې نبی رسول سلام په دې قسم خبراله دګروسره لا واستغفر الله ودا الله والله واستغفر نو والله له دغه والله راو بس اصلا و رم و رب الکعو لفظی نغسی دل دی مستنیم ذکر کری لعمر الہی کا بیردائی و خبرہ چل عمر زمادی فبقاد ایلاستا قسمی دیس قسم جس اخری قدیبانی امین منعقد کی چنام حناب مالکی <سؤال> وای چې مناقض کی امام شافعی وای کڼته کړو مناقض کی جنون امام احمد نوری کی دور وایته نوری یو دین قان بل ادمین قان جنان چی ماين بخاری سے باب وز کړه ده باب ان پکان نبی صلی الله علیه وسلم کی پکان صلی الله علیه وسلم اندال پاس ذکر <زی> کرلیو <مدال> امام بخاری سے علامہ ابن قیم سی بکلیری دي نبی علیہ السلام اتیا کر از اموازیو کی قسم خوڑ لیدی اتیا و موازیو نزیاتو کی نبی علیہ السلام قسم خوڑ لیدی لی و اللہ تعالی و تعامر دا قسم کرد قدری مقامہ کی و تصدیق تماؤخ بر بیهی سوره یاسین کی سبابت غابن دا نبی علیہ السلام دا قسمونو تفسیر وا وا وا نبی دا حضرت محمد نو حبن قال حدتنا ورجم قال حدتنا علیہ السلام بکلت مبالغه یمین کی قول اندس وچ الاو الذی نفس اب القاسم اه اريد دا حدیث په پدو ترخوص را ذکر کی یو ترخ دانا چی دل هامی بن الاسود دخول بلار اسود نا حدیث نقل کی او اغا اسود چی دے ناغد اخبرترا ابن عمیر نا حدیث نقل کی پری بوشوی تاسو دل هام جان نقل کی نا دخول اسود نا او اسود ده چان نقل کئ خپل تر لقید ابنی عامر دوی متر کوم سنم ذکر کئ او قالت الهم سرا شدہ حدیث دل حمد خپل تر اسود نے نقل کئ او اسود ده عاصم نے لقید نا او عاصم نے لقید دوی چي لقید ابنی عاصم خرج لقید خرج و بز المجهود کی دار اغلیلی چه کمان دوا اسماو رجال کتابونه دی او ماس خری نو لقیت ابن عاصم رائی پکی مانه جنید ادبین اغوی سیدہ معلومی چی دست دے لقیت ابن سبیرت ابن عامر لقیت ابن سبیرت ابن عامر چرد چاہتا ہوا ہم شورد قال لقيتن لقيت امرال درو رسول الله خاتم طرق سي ذکر کلا پاکداو چې الامر الایکا قسم مني وبقى لا استا اچھا بابو نحنس اذا کان خیرن یو سڑای قسم اخریدنی کئی دکارن سبا کئی ملیسی سنجی قسم دی غورلہ جند سباق لنظم سباق لراش قسم مات کا سور زی کور ناسو وائکا نا کفشفتی لگا ہو جا نبی علیہ الصلاة والسلام پرمائی این ایز اجیم واللائی زمانی قسمی ان شاء الله کلا اول ال <سؤال> ال پو علی یمین قسم پیو شنو حرم پاراجوینم غیر دغینه خیرن مین غور دینه الا کفرت یمینی مگر ز کپاره د خپل یمین ور کو ماته تلذی هو خیر او ز کوم چا کار چغد خیر کاری او قال یوی الا تیت تلذی هو خیر وکفرت یمینی ا کار کوم د خیر وکپاره د خپل یمین ور کو شک شرائی چایا مخی زان حانیس کم روست کفار ور کم؟ او کمخی کفار ور کم روست سو کم زان حانیس کم؟ چنانچه روست مصنیب وی قال ابو داوید سمیت احمد یورخصو پی ها کفار قبل الحنس چه نیکی دکار نسو قسم اخری نود دا حانیس که دون مخی دی کفار ور کوا دیش زان حانیس او دغسی مذہب دا مالک سیب دے جواز تقدیم د کفارت کی مطلقن دا امام شعفیسی مصدق تا سفیق کی ویلے چه کفارت دو قسمه ده مالی یدا بلا بدن ده پا مالی یکی تقدیم دا کفاری علی حیثی خوبدنی کی جائیز ہو نیسی او دا احناب و مصدق دانی چتقدیم دا کفاری مطلقن بدانی اکیو مالی ادوانو دیو شرح و سنجی دانا شوافی و کتاب دیو نا اوهی و انما یجوز تقدیم العتق والا اطعام الکسوت کسوت کما یجوز تقدیم زکاة الالحوال و لا یجوز تعجیل سوم رزان قبل وقتی تازو خیال نیلکا او داغ برقی کلک سنگا نصاب پر شوته دا حواله نه خپل مخه زکات ورکول شي نو دغه دي قسم دي اخړلو دره هنې سکي دوه مخه تصور کولې کفاره د مال سره تعلق او څنګه چې روزه در رمضان دراتونه مخه نکيږي نو دغه سي د خانې سکي دوه مخه کې روزه هم نکي خیال شو لګي مونږ ورته څنګه وایو منګو ټول کماله جوړه تقدیم زکات علی نصاب کځلې تقدیم قبل حنس چې لږ څنګه تقدیم د زکات ته پنځه صاحب دنه چې څه څه ای به نصاب نه زکات او کینه غزه کاتي که خیراتی نو دغه دام نه مقصد ده دې چې موږ پنځه باندې دا حنس کې دل سبب ده چې له حنس کې دل سبب ده لپاره کفاله No. Oh. نو چې سبب نه rangle مو ثوبت نشو دا وو پنند باندې سبب یمین دی حانث کې دل ولا شرط د ترلاسه د دې د فقد قررنا بابن فی القسم <سؤال> هل <سؤال> یکون یمینا لا قسم یمین دے کنه دے قسم سمن جس قسم اور اگر والله باللہ یصل قسم عربی کی اقسمت وای یا اقسمت بالله و دیبارہ اقوال کافی مختلف دیتا سوسی کو مشہور قوال دی کیا کئی چیدہ که اقسم تو دیو که اقسم تو بی اللہ دیتا خدا ایمین ایمام این خیعی براہیم سبیان سو سوری دا غم دا مسلک دیتا اقسم تو بی اقسم تو بی اللہ امام مالک دی وای چې اقسمت بالله یمین دی مطلقت کني ته کړیو کني او اقسمت کنیتو یمین بیا یمینه نه ده امام شافعی دی چې لابد اقسمت یمین نه نه کني ته وکیو کوانی او اقسمت بالله کنیته گنو یمین دی او کنیت نوږي بیا یمین نه ده امام احمد ندې مسله یو دا احناب پشان چه متلقن ورط یمین وئی اقسمتو اقسمتو بللہ او دویم پشان دا مالکی حضرات ہوگا چه اقسمتو بللہ تا متلقن یمین ہوئی اقسمتو کی نتن اعتبار حافظ ابنی حاجر دا تفصیل <سؤال> کرائی دل دیجئے کم حدیث مستنیب ذکر کرو انا با بکر اقسم علی نوی صلیم چاو بکر قسم ورکر نبی علی السلام النبي <سؤال> صلى الله عليه وسلم يتقسم یا قسم مواركوا دارو سنين شرح سننكي بتا سراشي يو سرائد نبي صلى الله عليه وسلم مجزد راغل و مخوب دیدره بابن پل خلافاك وریز مولا و دو وریز نشکم او شودا راغورزی او ست خلق د اغل را ونده سو زیات سو کم او حریسته نو اب بکر صدیق رضی الله پیغمبره ماته اجازه تو کې صحیح تعبیر وباس نو مستیک د وباس تعبیر ایستو نو به وی د الله پیغمبره سره ماته ویا که غلط نبی رسول مې صحیح غلط نو اب بکر رضی الله تعالی اوتوی اقسمتو علیکا یا رسول اللہ بی امیانتا لتحدثنی من اللذی اختار قسم درکوم مانتبوئی چکم اختار کردے نبی علیہ السلام عطبی لا تقسم قسمون مخسم مخورا لا تقسم اوزدین هر یو استدلال امام سبت داسی نسی چا اقسم اقسمت عليك ریسه قسم درته نبی نوته جلا تقسیم سمونه مخره د بیت نبی شو قسم نو حق جناو دا قسم مخره لګلون نين ته ویله شيره مګوره پر دوه معلوم شي بری قسم واقعي زي کوته نبی اسلام سووي لیکن بل طرف تا شوافي حضرات په بل تر کې ځلانی چه که دا قسم و اقسم تو لفظ نو بل حدیث کی نبی رسیم قمر کرده پر ابرار دا مقسم کم سره تال قسم دیوشی در کی نتاو پر دی قسم کی آغب پورا که نمسلمان پر بل مسلمان هر نو کې کی او بکر صدیق چه کم دیوانو مقسم شو او نبی علیہ السلام دا ابرار واری وانکلو چوه نکڑو معلوم شو قسم دا دیکن ن بگی؟ او تاسو دغه جواب کولای شئ چې هغه حکم چې کوم نبی عليه السلام کړه دی نو هغه څه لزومي حکم دی الګ څه لزومي حکم تران چې په دې موقع نبی عليه السلام د اظهار وکړو چې د تعبیر صحیح غلط د تناغم قسمونه دي مور بابون پهحلپ کا به مطاممی د سو چې قسم وخوري پر حال کې چې دروجي او <سسؤال> ق د قسم وخورري چا ې غمون سو اوبدلا بعضې <بادوس> انه جوړ قی د اس ایراو له نبی السلام تا نووین تبو سکو نے بي السلام مطالبه او نبی السلام ا طالب د مدعيان البيان د غواهن پرم تک نو بين د غواهن نو فاستحال فلمتلوم نبی السلام قسم طلب کلو د مدع علیهین مدع علیه قسم اخرو بالله الذي لا اله الا هو ويرسلن بلا ولینا قد طالب د کار دي لیکن مخنوق لسا ده پرال ولکن غفر لیکن الله مخنوق لکسر پر بھی خلاصہ قول لا اله الا الله طریق قول لا اله الا الله تاول دا حدیث کی خطابی سے کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے وحی پر یا یا الہام پر زرا معلوم شد دا صرے طریق قول کی کازی د چې کله کله باندې بيره سراتو والسلام د ظاهر خلاف د وحي پذیراب باطنی طریقې با څخه پیSearchResult غوته ګوري ظاهر دغه ما خبره د عالم شو چې دې سړي په धरो و قسم خړلې او لا اله الا الله د اخلاص او ځباندی الله پاک تږه ګنا د تماک ندام مرتندری چی غنی پیسالۍ ده پاحتو او غونای چې کوم په دروجن قسم خړلوغه او تعاق او درېما خبره امام بو داود دراوست چې انه لم یامره بهل کفاره دې ځړې دې کفاري حکمونه کړلو نو مالوش یمین غموز کی کفاره نشته سمو مالکا په غموز کی کفاره نشته دا به خبر مالوش خوده دې کی وشتال اگر دانچی د یمینی غموظ کبیرہ دا او کبیرہ چی ماب کینو با توبہ ماب کینو الہ الا اللہ ویلو بیونی کیوا دا ہی جواب دانے چی دا سڑے چو نو دانا لا الہ الا اللہ چوی نو دائی پا تر اقر توبے سروی لیو نو گئی کئی دا توبہ ویست فکر آگید یا مر کدا څळे صحیح مسلمان نو نو یو کې الله سره دې مسلمان شو چې مسلمان شو اسلام نه پست تر شی غو ناو نه دغه په کومر ته شو <متحدث> <متحدث> <متحدث> باب کمی سوا فیل کپارا شم رہو گئے بورکئی کپارا کی, کی. مصنیب دی کی دا روائے ذکر کڑے دا امی حبیب بنت زویب چدا پا نکا دیو سوڑی کیوا اسلام قبلی او بیا او دا په نکاد اوراره د سفیر زهانه کې واه ام المؤمنین ابنی هرملوی مونږ تا ام حبیب ثانیان وګه او اغه حدیث هم تبه نکړه او زمما ان ابنی اخي سفیر دا اوراره د سفیر زهانه اغه د سفیر زهانه کې د سعد نبی رسول الله انا <سؤال> سوی پجربته ما هر اندازو کرنه ما بیا موږ دم دن دو مو دا و نسبت اونين وی مد ده هشام ته مد ده هشام دا خبراله کی توازنه کی کنه وای چی موت چیرې تاسو اړنه دا سلوور مو ده د دې کی اتفاق وکي مسلته رشوده چې شوا سره سلوور مو ده د موط په مقدار کې اختلاف شته او تاسو دې نو بلی د اتفاق شو مو ده ده او د دې کې د سويچ مدې نه ونې سپن هر څو سويټه کې ولګيږي به مدې به شام اغه څو چې سله اور مدې نه به نبی صلی الله علیه وسلم دا مد چاو مدې شام ندي ترجمه الباب نه غرضه بعض شارحین وې بیان د مقدار د کپاری اعتبار د اساس مصالتا سلسطل نده کفاری شکلا یو سڑا قسمو پر یو حانیس شید مد آغا کفارا یا غلام آزاده ولی یا لسو مسکنان تا جامعی ورک ولی یا تعام ده بعد دا تعام بدیسی وی کل في کفارت زیار بدری امورو کی دل اختیار ده او چه ده یو سینه نو بیا بروجنی سی عام آم چو ورکئی نکدئی ملکیتن او کا عباحتن ملکیتن مقصد داری چی لده پلاس کی اغسوا یا سواج او عباحتن مقصد داری چی در پارا تیاریو کی پخلیو کی سار بگا پلس و مسکنان و غوخ روی اس آنک کا پارد زیار زمون پر دی سوامن بردے او پورا سوامن تمر او شعیر دی شوابه حضرت احمد ووی چيله مسكينانو ته تي دعا مور کوي نو پښاندا کفاره ته زيهار ده خدا او پريس کفاره ده زيهار چر لکل مسكين مدمن کول لشه هر مسكين تبيو پاو ور کوي ارشنه غنيمي او کجوار ا د امام مالک سي پريس باني نيشي سواره يعني دوه موده ده هر نه امام احمد سي ووي چي غنيمي نو موده او که غیر دغنمون مددین نو موسانید دیزه کی دغن مقدار ذکر کللو چه دغن ده دور کلو سوا ده مانگ تهی ممکن ده بدا پا قسم پا کپارا کیو پورا شو او یا مقدار د سوا زکر کئی <مدان> شامل. نو मुद्दा نو نسمو دځیکر پرو همون موده هيشاه می نوګی کړه مو سانی پر غرض ترجمه تل باب کې دوه غرض شو اما دا خبره چې سوا سمره نه دغه پوره تفصيل مکه شوی نه چې سلور مده ده خو مت کې به اختلاپو امام سي پنځبانی ار اعلان او نور ریتل او سرسي ار اعلان یالم دلکانو او دې دې کې کوم راغنده چون کې درونو په پدیو زمایندا مدې نو انې سپن شو به مدې شام چې درنده زګه دا غټو موتا امام مالک ذکر کړل وي په څومره غټو باز وي چې درن بیلې صلوات و سلام کما مدو نو دا غې دعا او دا مدې شام یو برابر دا غې دعا د دې څو کله دا غې دعا او د دې او دوی مغو ولانه چې د نړیې سلام او سلام د مد پاوکم دوا او د دې یو باراو نو پاوکم دوا او د دې یو باراو وای باب ان پر رقبت المؤمنه 66 مؤمن کی تلط پت دل کا پدیږي تی باغ دي چې په کفاره د قتل کې غلام چه آزادين مؤمن به کافر دي خدین الله په نور کفاره تو څنګه چلې جمهور وی چې باقي و هم اگر چې متفق ده او مطلق چې کم ده نو دا حمله کې په قید کې فقہی اصولې په کې او احنا بوئی چه مطلق بجاری کی فاقبل اطلاق و مقاید فاقبل تقید نحاظ اپاکی با چوار کئی نو که مومین اور کئی غیری مومین اور کئی توانا سئی نو آیویت بن حاکمی سلمی و امام اید اللہ پیغمبر آزمای اوجاری ادام آوح اللہ پسپیڑا سکک تو آسکر نو غاٹا ہوگان دا خبر امام اید اللہ پیغمبر دې غلط دی کله نموینه زادوم نبی اسلامي ماته راواله دوی مارا واستانو یتبوزکو الله چرته دی یعنی معلوموي چې دا موعید رکه مشرکره دغه مشرکین چې نو اغبا کته دی مګه جوړ کړی واغته به الی هوي نو چې دا هغه په اسمان کې ویځه هغه منيو نو الله <سؤال> وبزمانک ارشده بار ده ذاتي دي بارسه هم پورته ناويزه څوک ميتاله په پیغمبري 목적 داشو چې دي کې توحيد او سنتو ني مير انسان آزاد एकदा مومينه ده نو ده دي وكفاره ده پر آزاد ولا مومنه وتوي له دې سلل يوني سپدي چې کفاره کې مت مومنه زدي موشری کا کارپیرہ نشازدہ مہو ایدنازہ دول حکم نشتے بلکی بہتر دول حکم نشتے مکیئی جو شریف نراوید تے چمورد واسید پڑا اوچازدہ اکیش دینرا قب نبي عليه السلام خاطر اوغلو غني دلاب ما موریشر قیدا غیتره نو دیو بازار ازما سے تو روانتی وین زدن او بی د کی ذکر نبی سنت پوس قال ابو داود قال ان عبد الله ارسلوا لمز قشرید ده حدیث